Tonårig Akil och hans vän blir beskjutna. akill skadas men lyckas fly. Vännen dör på platsen. Jag tror det gjorde mig till en ännu grövre människa. Trots sin unga ålder har han en hög position inom en kriminell gruppering i Sverige. Nu berättar han vad som lockade in honom. Jag fick mat, jag fick dricka, jag fick mina sig också. Samtidigt görs det flera försök att få Akil att lämna kriminaliteten innan han också mördas. Det var flera som var lite, lite rädda för att ta sig an ärendet helt enkelt. Petri Krim, den här veckan om Akil, från busig pojke till grovt kriminell. Jag heter Mariela Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. Ja, unga som rekryteras in i kriminella gäng är ju något som vi pratar ofta om här i p Inte minst nu efter årsskiftet i samband med våldsvågen i Stockholm där vi har sett att tonåringar används som utförare av sprängningar och skjutningar. Och enligt polisens beräkningar så är nästan 15 procent av de drygt 8200 gängkriminella runt om i landet under 18 år. Men vad är det egentligen som lockar tonåringar till kriminalitet? Och hur gör man om man ändå vill lämna? Vi har sedan ett tag tillbaka varit i kontakt med Akil som vi kallar honom. Han har en hotbild mot sig och vi har träffats vid flera tillfällen och haft många samtal på telefon. Och han har nu de senaste åren funderat på att berätta sin historia. Dels hur han kom in i kriminaliteten, vad han gjorde när han var inne i det som mest och vad som fick honom att fundera på att det kanske finns något annat liv att leva. Och anledningen till att han vill berätta det här nu, det förklarar han här. Att det finns en väg ut. Möjligheterna är inte så stora men de kanske finns där och väntar på dig. Ja, I två avsnitt kommer Akil att berätta sin historia för han började bäckna vid tidig ålder och fick snabbt en allt tyngre roll inom en kriminell gruppering. Han har en del domar på sig men han är inte dömd för någon grövre brottslighet. Och det finns också personer som har försökt hjälpa honom att lämna det här kriminella livet och vi har pratat med flera av dem också. Akils namn och röster är utbytta med tanke på den hotbild som finns mot honom och vi kommer inte heller berätta var i landet han bor eller har bott. Akil växer upp i ett annat land och bor där med sin familj. Han har flera syskon och beskriver sig själv som en busig kille som testar gränser. Sen jag var liten har jag varit Aktiv Jag vågar göra mycket Har magen till att bokstavligen göra allt ibland Bråka massa jävla och så Det var jätteroligt att gå och knacka på hos grannarna Och bara springa därifrån Jag hade en cykel och, och alla mina vänner hade också det Så vi cyklade som ett gäng Jävlades med alla andra På andra gatan där jag var en väldigt nyfiken unge som ville testa på allt. Och oftast var det farliga saker. Akil har vänner men säger att han alltid har haft svårt att skaffa nära vänner. Någon bästis har han aldrig haft. Och som barn så söker han mycket uppmärksamhet framförallt från äldre personer. Jag kommer ihåg en gång jag gjorde en Alltså det, det var ingen sig, det var typ ett papper som jag höll som en sig och tände. Uh, och grannen såg mig och trodde att det var en riktig sekret så han sa det till pappa. Och då blev han jätte, jätte arg. Han raka av mig håret. Alltså inte med en maskin, med rakblad du vet. Så det blev lite sår på huvudet. Och så han la lite salt där. Som ett jättegrovt straff liksom. För att jag aldrig skulle röka igen. Ja, hans pappa straffar honom fysiskt när han har gjort sådana där saker som att röka en låtsas sig. Och Akil har ett kluvet förhållande till sin pappa när han är yngre. Men trots att han straffas fysiskt flera gånger så fortsätter han med sina pojksträck. Men sen förstår jag varför pappa gjorde så där. För det var det enda sättet han kan. Och det är det sättet hans pappa gjort mot honom och som hans pappas pappa har gjort. Det går långt bak. Sen, samtidigt det är ingen ursäkt för att göra som ett litet barn men man kan alltid tänka på bakgrunden till saker och då fattar man varför det var så där. När Akil är i års åldern flyttar familjen till Sverige varför vet han inte exakt men de har mycket släkt här och något av det första som slår honom i Sverige det är kylan det var kallt som fan jag hade inga bra kläder heller Ja, jag hade typ någon tröja och någon typ av väst. Familjen hamnar först i vad Akil beskriver som ett område där de bor med släktingar. Och en av dem säger till Akil att han inte ska bli som sina släktingars barn. Att det är viktigt med skolan och annat. Men Akil tar inte till sig det där. Släkten är ju de han har. Och det är genom ett av barnen som Akil kommer till en fritidsgård för första gången. Jag hade tråkigt på kvällarna så han tog mig till någon fritidsgård. Det är första gången jag är bland så många människor sen vi kom till Sverige. Vi spelade biljard och gjorde massa andra saker. Han har alltså släkt runt sig som bott i Sverige länge. Och en av dem försöker få Akil att förstå hur han ska komma in i samhället utan att hamna i problem. Vilket vissa av hans släktingar har gjort. Han förklarade hur livet går till här. Och att jag måste gå i skolan och att jag måste fixa det och jag måste göra det och det. Och kolla inte på dina kusiner. Gör inte som de. sa han. Akil börjar i skolan och många i hans klass har precis som han utländsk bakgrund och pratar andra språk. Men trots att många pratar samma språk som honom så känner han att han har svårt att passa in i resten av samhället. Jag minns att jag var lite ledsen över att jag inte kunde prata riktigt. Det tog typ kanske... Två år tills jag kunde prata ordentligt. I skolan var det mest människor som liknade mig. De flesta var från andra länder. Och jag höll på mig att lära mig språket och helt plötsligt hör jag någon som säger så här, ja, Jag tänkte, va? Är det svenska? Det är ju så här ett arabiskt ord. Det är svårt att lära sig svenska då. Kill kille har svårt att motivera sig till att lära sig svenska. Han försöker på lektionerna tycker att han har ganska bra lärare. Men nästan alla klasskamrater har ju ett annat hemspråk som de väljer att prata istället. Det är så här, en massa snack om att man ska komma in i samhället. Men det är svårt när jag knappt träffat någon svensk i skolan. Jag vet inte hur man kommer in i samhället så alltså, jag lärde mig bokstavligen ingenting där. Jag känner mig utanför. Så här, jättemycket utanför. Jag pratade ofta så här, hemlandets språk. Jag trodde knappt att jag hade några vänner. Jag sökte efter uppmärksamhet för att jag var osynlig liksom, på något sätt. Att jag inte betydde något under den här tiden. Och den här uppmärksamheten den får han genom att busa, jävlas och bråka. Han har det tufft i skolan men hemma hos familjen är det lugnare sen flytten till Sverige. Han blir inte bestraffad hemma på samma sätt som tidigare om han gör någon skit. Så fort vi flyttade hit så blev det typ som en maktändring. Helt plötsligt hade min pappa inte någon makt alls längre. Enligt Akil har föräldrarna också svårt att komma in i det svenska samhället. De har gått i skolan i hemlandet men inte utbildat sig vidare och har svårt att få jobb här. Och när det kommer till maktförändringen så menar Akil att det är när han får reda på att socialtjänsten kan omhänderta barn som har det dåligt hemma som det här ändras. Och han använder det mot sina föräldrar. Och hotet om att anmäla sina egna föräldrar till SOS gör att Akil kan pusha gränserna mot sina föräldrar på ett annat sätt än tidigare. Och föräldrarna blir såklart rädda för risken att deras barn kan ta sig ifrån dem. Och nu behövde min pappa vara jättesnäll mot mig. Jag sa att han inte kan slå mig längre för då kommer SOS att ta mig. Men jag tror att de så här missförstod hela saken. De förstod inte reglerna. De visste inte hur de skulle hantera mig på ett bra sätt. Och de här hoten använder Akil främst när han inte får som han vill. Till exempel när han vill vara ute sent på kvällarna eller sova hos andra. Och då sa jag till dem att om, om jag säger till SOS så kommer de flytta mig härifrån. För jag vill inte bo här längre. Mm. Den typ av saker. Och då blev de väldigt rädda. I tidiga tonåren flyttar Akil och hans familj runt en del innan de blir kvar på ett och samma ställe. Och där får Akil fler och fler vänner, men han börjar också röka, dricka alkohol och ta droger. Han ser att de nya kompisarna har kläder som han eller hans familj aldrig skulle ha råd med. Och han undrar hur de kan ha det när han inte har det. Och vägen dit ska visa sig vara mycket kortare än vad han tror. Jag började lära känna nya människor. Och helt plötsligt ser jag att de tjänar jättemycket pengar. De hade så här värsta kläderna, finaste kläderna. Akil slutar gå till skolan och genom de nya vännerna börjar han förstå vägen till de här fina kläderna och de snabba pengarna. Och det börjar med att han hänger mycket i centrum. Jag chillar där eftersom jag inte har något annat att göra. Jag kunde stå där och sen kommer någon fram och frågar mig om jag hörs. Då sa jag att jag inte hade det men jag vet någon som har det. Och då bara ringer ett samtal och visar den här personen vägen. Och så får jag hundra spänn för det. Och det är nu i tidiga tonåren som Akil får fler och fler personer kring sig som han ser upp till. Till exempel släktingar och andra äldre personer. De försöker lära honom saker som till exempel att stå ut med smärta och höja sin smärttröskel. Jag stod med min kusin när vi såg en ganska stor kille. Så alltså, han var jättestor Och då säger min kusin Kan du ta han? Säger jag nej Han kommer så slå sönder mig Och då säger min kusin att jag Ska säga att jag har knullat hans mamma Och då vägrar jag Jag sa nej nej nej alltså. Jag vill inte det Och då ropar min kusin på den stora killen Och säger han Ser du den här lilla killen där? Han sa knulla din mamma så jag ser killen komma emot mig och jag blir alltså livrädd. Och han hoppar på mig och vi börjar slåss. Och efter ett tag så ser min kusin att jag inte klarar av det längre och då hoppar han in och slår till killen och säger till honom att dra därifrån. Ja, att det här ska vara ett effektivt sätt att lära en ung tonåring- om hur man står ut med smärta, det känns ju ganska brutalt- och det är tydligt att Akil har mycket respekt för sin kusin. Och enligt honom själv så är det här en händelse- som han tar med sig mycket från när han blir äldre. Jag tror att han försökte visa för mig att det, det värsta som kan hända i livet- är att känna smärta och att det går över efter ett tag- efter det blev jag inte rädd för att få en smäll. Jag blir inte rädd om någon jagar mig med kniv. För att, vad är det värsta som kan hända? Man dör. Det är liksom slutvägen. Och accepterar man det så är man inte rädd för någonting alls längre. Vi ska återkomma till händelser där kill har varit nära döden. För så långt går det. Men nu är vi i starten på hans kriminella bana där han också känner att släktingar och andra lite äldre personer bryr sig om honom och skämmer bort honom på ett sätt som han inte är van vid. Jag kommer ihåg första gången jag fick mat, jag fick dricka, jag fick mina sig också. Det var typ det bästa jag visste. Jag behövde inte tänka på pengar och jag behövde inte fråga farsan. Och, ja, det tog inte alls länge. Två, tre månader. och Sen var jag inne i det helt och hållet. Han får nu ett sammanhang- men också en roll inom droghandeln i ett område. Jag fick lära mig liksom först hur man gör. Att man hade det i en snusdosa. Hur man plastade, vart man skulle stasha- vart det fanns kameror och så vidare. Jag sålde inte direkt i början. Men det dröjer inte länge innan Akil också börjar sälja. Min första roll- var att jag skulle vara kran till några i ett område. Så jag hämtar in från dem som är kran till oss. Sen delar jag ut och andra säljer. Så får jag tillbaka pengarna, tar min vinst och skickar längre upp. Det gick bra för mig. Jag hade stenkoll på allting- Akil berättar att det går snabbt för honom att avancera när han är i tidiga tonåren och det är flera runt omkring honom som reagerar på att han är så ung. Samtidigt så har han äldre personer som tar honom under sina vingar och som han ser upp till. En av dem sa att jag är därför för dig när du behöver hjälp. Jag står upp för dig om du hamnar i knas. Jag ställer upp för din mamma om hon behöver medicin. Jag förväntar mig inte något direkt men oftast får jag något tillbaka. Och med den här uppbackningen i ryggen så får Akil självförtroende att han både säljer narkotika och har koll på olika områden. Till exempel så lyckas Akil också övertala en man i 30-årsåldern som behöver pengar att han ska förvara flera kilo hash mot 5000 kronor i månaden. Och det här imponerar på de äldre i den kriminella grupperingen. Då visste de vad jag var kapabel till vad jag kan göra. En av de äldre blev väldigt glad och jag fick en större roll. Och det är inte bara drogerna som blir en stor del av Akills vardag. Våldet tar också mer och mer plats. Jag kommer ihåg första gången vi slog någon. Det var någon som vi inte kände till som började sälja i vårt område. Så jag ser alla så här springa efter honom och jag följer efter. Sen ser jag att han som sålt hos oss ligger ner på marken. Alla slår och sparkar på honom. Men inte på huvudet. Och helt plötsligt slår jag killen också. Jag tar ut all ilska jag har. Det här är hans liv nu. Akil går inte i skolan. Istället avancerar han snabbt inom grupperingen. Han har blivit någon som de äldre kan lita på. Jag håller koll på det som kommer in och håller kontakt med dem utanför. Det är narkotika som kommer in och annat också. Jag tror alla visste att jag... jag gör det som måste göras. Jag gör det som krävs. När några kommer in till området som inte tillhör det- så tar jag dem. Första gången varnar man. Och det är så här, Det är ingen muntlig varning direkt- utan man slår till dem. Om de kommer igen- då tar man kniven. Om de kommer igen- Ja, då är det benet som gäller. Och med benet, ja då är det ju ett skott i benet som han menar. Achille är ju, som vi sagt, inte dömd för någon grövre brottslighet. Han själv tror att det har varit lättare för honom att komma undan eftersom han var väldigt ung när han var som mest aktiv. Det är för att ingen skulle kunna tro det. Jag kunde övertala folk. Jag var jättebra på det. Jag kan vara jätteoskyldig. Han har börjat bära vapen och hans gäng har olika stash, alltså olika gömmor runt om i området. Så en kniv eller en pistol finns alltid nära till hans. Vart man än gick så visste man att det fanns vapen i närheten. Vi använde dem när det behövdes, när vi behövde skydda oss själva. Akil bär också skyddsväst. Han upplever att han måste det på grund av hotbilden. Men han märker också att yngre killar än honom bär väst, till och med barn. Jag blev chockad en gång. Det kom en jätteliten grabb som hade väst på sig. Och då kände jag, vem vill skjuta dig? Vad har du gjort? Alltså, om jag hade haft friheten att inte bära på den så hade inte jag gjort det. Det är inte enkelt att bära på den heller. Den tynger axlarna, den är varm, den värmer dig när du är kallt, men när det är sommar blir det jäkligt svettigt. Vi har ju tidigare avsnitt pratat om att många som lever inom kriminella miljöer blir stressade. Att ständigt titta sig över axeln eller att veta att det finns de som vill skada dig är förstås stressande. Och det här gäller också akill. Jag kollar runt mig hela tiden. Och så någon frågar varför jag gör så där säger jag jag tränar nacken bara. Det är stressigt. Jag hade en känsla att västen inte kommer skydda mig. Och ett sätt att bli av med den här stressen, ja tillfället i alla fall- det är att begå brott och åka fast. Under den tiden det var det bästa jag visste att vara häktad. Dörren är stängd, ingen kan öppna, förutom de som hämtade mig. Ingen kan komma in där. Jag hade såna tider där jag behövde komma ifrån och känna mig trygg och sova bra. Jag kunde gå ut och slåss med någon framför en kamera bara för att bli fångad- om jag blev häktad fick jag vila. Inte ha telefon. Det var skönt att inte få några samtal. Akil kommer till en punkt där han känner att han kan göra vad han vill. Ta det han vill ha och styra och ställa över andra. Han har makt. Akil berättar om en gång när han hotade sig till en jacka. Ett tag senare så konfronteras han fysiskt av flera personer för det rånet. Akill ringer ett samtal och snart har flera i hans närhet kommit dit och spör upp de andra. Dagen efter hör jag att någon av de killarna hamnat i koma eller ja, något sånt. Svimmat av helt och hållet. Jag blev inte glad, men jag blev inte ledsen. Jag kände ändå att han förtjänade det på något visst sätt Det är något speciellt med mig, säger folk Att jag har lätt för att bli omtyckt Och Alltså, jag är inte så stor Så vem skulle tro att en 14-åring håller på med det här? Samtidigt som Akills roll inom kriminaliteten växer har hans familj fått nog. Pappa misstänker att sonen håller på med droger och polisen misstänker också att Akill både tar och förvarar droger någonstans. Föräldrarna som förr var så rädda för att deras barn skulle ta sig ifrån dem- tar nu själva steget och kontaktar socialtjänsten. De orkar inte med Akil längre- och man kan säga att de tar tillbaka den där makten som Akil kände att han haft över sina föräldrar. Det var de som tog kontakt med SOS först. De förklarade vad jag höll på med och jag märkte att de hade fått nog. Akil placeras på ett HVB-hem. Det här har ju många såklart olika erfarenheter av- det kan vara traumatiskt att flyttas från hemmet som i många fall är en trygg punkt. Eller så kan det vara skönt att komma till en annan miljö. Och så här berättar Akil. Jag tyckte det var roligt faktiskt. Det var jätteroligt. Vi höll på med mycket. och Vi hade alltid draget där och vi rökte på. Och så fort personalen sov gick vi ut och bara gjorde massa skit. Och man kan ju tycka att det här borde ha avslöjats av personalen- men Akil och de andra ungdomarna de har sina knep för att inte åka dit på till exempel drogtester. Vi hade sådana snabbtester för droger. Han brukade pissa liksom. Men sen så hade vi alltid någon som var ren, som inte hade rökt på. Så vi fick han som var ren att pissa i en kondom som vi sen tog. Om man blev påkommen så blev det några samtal om att man måste sluta- det lät ingenstans. Och om man ska tro Akil så kan de som sitter på HVB-hemmen göra lite vad de känner för. Och det är inte bara droger som de tar in där. Vi hade till och med vapen där en gång. Akil berättar att det finns en hotbild mot honom när han sitter där på HVB-hemmet. Och den här stressen över vad som ska hända på utsidan eller inte hända, den finns där hela tiden. Jag brukar säga att en dag utan problem är ett problem. Det är något mycket värre som kommer. Den vanligaste ingången är egentligen att det är skola som hör av sig för att de känner oro för en ungdom. Det här är Mikael. Vi har bytt ut hans namn för att skydda kill. Han har under flera år jobbat med ungdomar som legat i riskzon för att hamna i kriminalitet i flera olika städer. Idag jobbar Mikael i en grupp med både poliser, skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Deras arbete går ut på att jobba med ungdomar som är i riskzon för att hamna i kriminalitet och försöka få dem att ta sig ur innan det är för sent. Absolut, majoritet går i högstadiet. Så mellan, mellan 13 och 15 är de flesta. Eh, men vi har, den yngsta vi har i dagsläget är nio år gammal. Eh, och vi jobbar även med gymnasieungdomar när behov finns- när Mikael får kontakt med ungdomar så börjar det oftast med att han tar en lunch med dem på ett ställe som de gillar. Och de här luncherna handlar om att skapa förtroende för varandra. Och det här tänker man kanske är svårt men Mikael menar att många ungdomar han möter berättar ganska mycket vid ett tidigt skede. Och att det handlar om att omvandla det förtroendet till en vilja att lämna en kriminell livsstil. Och Mikael berättar hur det kan gå till efter till exempel en skjutning i hans närområde så fort vi får höra om en skjutning så kontaktar ju vi polis eh, om inte polis redan kontaktar oss eh, vi kallar kanske till ett tjänstemannamöte skulle jag säga eh, går igenom eh, vad är det som har hänt är det vem behöver veta vad egentligen vilka, vilka av de ungdomar som vi arbetar med eller vilka ungdomar som vi kanske inte arbetar med känner vi till som befinner sig i, i den här kontexten som kan vara drabbad av det här och hur behöver vi jobba härifrån med dem liksom för några år sedan så jobbade Mikael med social insatsgrupp på en annan ort än han gör idag. En dag så åker han och en socialsekreterare till ett HVB-hem där de ska träffa en ung kille som blivit placerad där. Och som de har fått höra kan vara på väg in i grov kriminalitet. Och det är Akil. Jag minns att det var lite speciella omständigheter kring Akil. Att det är från, liksom, från vårt håll och socialtjänst så var det... Men det var speciellt. Det var, det var flera som var lite man säga, lite rädda för att ta sig an ärendet helt enkelt. För att det var så mycket omständigheter kring. Eh, men vi åkte i alla fall dit. Jag skulle sälja in ja, den insats som jag stod för. Då. Och eh, under det här mötet så var ju Akil... Ja, han, han var helt med på att godkänna den här insatsen. Han satt ju också faktiskt i ett läge där han <laughs> kanske inte hade så stor möjlighet att säga nej eller egentligen anledning till att säga nej. Men jag tänker där, där och då så var det nog mest, det var lite kort. Jag tror att socialsekreterare liksom presenterade det här är oron, det här är varför du är här, så här tänker vi framåt. Och jag presenterade insatsen och var så här, ja, Men så här jobbar jag, det här tänker jag framöver. I den här planeringen så förbereder man hur det ska vara när Akil kommer hem från HVB-placeringen. Tanken är att han ska ha så kallade nätverksmöten med polis, socialtjänst och andra myndigheter regelbundet när han kommer hem. Mikael minns att Akil inte direkt har något emot den här insatsen. Men han har inte mycket till val heller för den delen. Jag gav han inte chansen att berätta riktigt. Jag ser en tönt som sitter framför mig. Jag tänkte... Vad fan är det här för Swedish som ska komma och lära mig saker? Nej, kill själv var inte särskilt redo för snack om att byta livsstil eller vänner vid det här laget. Men Mikael fortsätter att höra av sig för att närma sig kill. Jag undviker honom ett bra tag. Men han är inte sån som ger upp helt enkelt. Så han chatta på och bara ringde, ringde, ringde flera gånger. Jag iggade han, men till slut svarar jag. Och då agerade han som att han aldrig hade ringt mig innan. Så han bara. Ska vi checka? Kom vi checkar. Och där börjar deras kontakt på allvar. Precis som andra ungdomar träffar Mikela Kill och käkar flera gånger och pratar mycket. Men jag tänker väl att det är väl det vanliga egentligen. lära känna varandra. Så här. Vem är du? Vad gillar du att göra? Och sen också en viktig del. Vem är jag? Vad gillar jag att göra? Alltså just återigen för att bygga relation. Att det är så här, Det här är min person och vem är du? Och därifrån kunna jobba vidare. Akil och Mikael fortsätter ha kontakt när Akil byter familjehems och HVB-placeringar Men bara för att de ses på möten och käkar ibland så betyder det inte det att Akil är på väg ut ur kriminaliteten Akil placeras som sagt i flera olika familjehem Han känner sig aldrig hemma på de platserna utan tycker att han blir felplacerad Jag har varit i olika hem där det är riktigt faktat människor Det är ganska många ändå jag höll mig aldrig till ett ställe mer än två, tre månader. Därefter fuckar jag upp det och går till nästa. Akille är väldigt kritisk till hur han har blivit behandlad av till exempel socialtjänsten. Och framförallt är det HVB-hemmen som han är extra kritisk mot. Om vi tar HVB som exempel. Det är det värsta som finns i hela det här systemet. Det var en ung kille som hade problem hemma med familjen. Han var lite dåligt, han bråkade lite med pappan. Han visste inte ens vad droger var. Han visste inte ens vad det betydde. Han hade aldrig rakt en cig, aldrig snusat, aldrig tagit droger. Så för mig var han en ängel som blivit placerad bland oss som knarkar varje dag. Tramadol, allt möjligt. Då förväntar de sig att den här killen ska komma ut därifrån som någon... Alltså professor eller något. Och den här tonåringen är Akills exempel på det som vi har pratat mycket om i p Krim. Ungdomar som dras in i kriminalitet på HVB-hem. Vad är det som inte har hänt med den killen? Än idag är han in och ut ur fängelse. Tänk om han hade fått den rätta platsen. Den rätta behandlingen. Han hade kunnat gå klart i skolan, jobbat, tjäna massa pengar, ha ett hem, en tjej... Bra liv! Men HVB-hemmen och insatserna får inte Akil att byta bana. Istället fortsätter han med kriminaliteten på hemmaplan. Akil får mer och mer ansvar inom sin kriminella gruppering- trots att han fortfarande är i tonåren. Genom kusiner och äldre personer har han till slut fått ett sammanhang. De bjuder honom på mat, ger honom pengar och ställer upp i allmänhet- han beskriver det som att han får hålla i många olika trådar samtidigt. Han är som sagt i tonåren men har mycket ansvar och tjänar framförallt mycket pengar. Jag gör saker för de äldre och de yngre gör saker för mig. Jag kom upp till ett stadie där jag med ett samtal kunde få någon att försvinna helt enkelt. Alltså inte döda någon men jag kunde få ut folk från vissa områden. Och jag kunde få in folk från andra områden. Om han skulle beskriva sin roll nu när han är över övre tonåren så skulle han förklara den så här. Jag behövde hålla koll på folk. Jag behövde skicka folk. Jag behövde hämta in saker. Jag behövde skicka ut saker. Jag hade mycket att göra hela tiden. Det görs försök för att få Kill att börja gå till skolan igen. Men när han börjar på en ny skola så hamnar han i bråk. Det funkar helt enkelt inte för honom. Jag slog folk. Jag tror det var lite för att markera. Jag fick inte den respekt jag ville ha- och jag kände att man inte kunde säga vad man ville till mig. Och man måste göra på ett visst sätt- och man måste kolla på mig på ett visst sätt. Man måste bete sig på ett visst sätt. det funkar inte i skolan den här gången heller- och hela tiden återkommer han till sin trygghet- det kriminella livet. Det är droger, det är våld- och våldet blir också grövre med åren. Jag kommer ihåg en gång- jag fick ett samtal om att en som jobbar åt Gamla Kranen fortfarande diffter i vårt område. Akil säger att han börjar ta egna initiativ som till exempel när han hör att någon säljer i hans område trots flera varningar. Vi sitter i bilen och hämtar han. Det blev knas. Jag kommer in, hämtar han, sätter han i bilen. Vi tar han långt, riktigt långt. Så då sönder han. Filmar han naken. Han behövde gå hem naken sen. Och jag har aldrig sett hans ansikte sen dess. Han har skadat folk och utnyttjat sin makt på olika sätt, säger han. Jag är inte dömd för allting. Det är jättemycket som jag inte blev dömd för. Och det är massa som lös ner också. Om man ska ju komma ihåg här att han är ung. Han har inte ens fyllt 20- jag gjorde det som krävdes då. Och om jag går tillbaka i tiden med samma tankesätt som jag har just nu så hade jag inte gjort det. Akil säger att han har skadat folk, att han har hotat vittnen till tystnad och att han har varit en del av narkotikahandeln. Mycket av det här ångrar han idag. Det som gjort att många skadats på grund av mig. Eller att jag är anledningen till deras hemska drömmar eller att jag har gjort illa dem. Jag kommit till insikt. Att det fanns så onödiga problem som jag var anledningen till. Som blev mycket större än vad det behövdes. Exempelvis jag, att jag jävlade med folk när jag inte behövde. Alltså man var redo att starta ett krig för en jätte liten sak. Redo att fucka upp allting bara för att man sätter en fot i deras område. Alltså på en natt kunde vi åka runt hela stan. Fångna några, hämta dem och slå till dem. Akil säger att han och hans vänner är i konflikt med andra grupperingar. Enligt honom så litar de äldre på honom att han kan fixa olika stash. Ställen alltså där man kan förvara vapen och narkotika. Och han kan också själv ta till våld om det behövs. Jag behövde aldrig tänka på bråk eller att jag skulle bli slagen. Jag kom till ett stadie där jag inte brydde mig. Jag ville känna smärta ibland. Så inte så här beteende på det sättet, men jag var redo. Akil har som sagt använt grovt våld för att skrämma och markera mot andra. Och han har också utsatts för mordförsök själv. Han berättar om ett av de mordförsöken där han klarade sig, men inte hans vän. Och han har ändrat lite i historien för att den inte ska kännas igen. En moped kör förbi med två stycken som sitter på den. Så släpper de fyra skott mot mig och min vän. En träffade mig i benet. Kulan gick igenom. Och min vän blev träffad i magen. Och han dog på plats liksom. Jag hann försvinna innan polisen kom. Han hade en klocka. och Så när han ramlade så tappade han klockan också. Och jag hann med mig den och jag har den än idag. Men när han tappade klockan så slutade den fungera. Så den står kvar vid samma tid som han blev träffad. Så ja, det är tufft. Och allt det här som vi har berättat om nu utspelar sig när killar är i tonåren- och att vara med om en sån här sak, att själv blir utsatt för en skottlossning, men också att stå bredvid när en sväm blir mördad. Det påverkar ju såklart vem som helst, oavsett om du själv är grovt kriminell eller inte. Jag tror det gjorde mig till en ännu grövre människa. Men när jag tänker på det så känner jag inget. Jag blir inte glad, inte ledsen. Våldet kring kill trappas upp och enligt honom själv så får han ett pris på sitt huvud. Det var typ... Flera hundratusen. Jag tyckte att det var för dyrt för mig. Jag kände att, att jag inte var så dyr. Vi kan inte i detalj gå in på vad konflikterna som Akill är i handlar om, eller var i landet det här händer. Men han kan prata om det i mer generella drag, och som vi varit inne på var han en del av den grova brottsligheten. Det handlar om pengar, makt, områden. För att du ska markera så måste du köra över jättemånga och hämnas när det behövs. Det är jättemånga som kan skjuta. Men det är inte många som kan leva med det. Jag gjorde några försök att lämna, men jag lyckades inte. När Akil är i 20-årsåldern börjar han mer och mer komma in på tanken att lämna kriminaliteten. Han börjar förstå att pengar och makt kanske inte är allt- men det är svårt för honom som för många andra att ta sig ur. Och Akil utsätts ju också för flera mordförsök som vid den här skottlossningen som han berättade om tidigare. Men det hände flera gånger och en gång är det riktigt nära att livet tar slut. Jag står med några stycken och så dyker en man upp. Vi börjar slåss. Och så huggar han mig flera gånger med kniv. Men det kändes inget faktiskt. Det kliar bara. Men även om Akil inte känner någonting så är han allvarligt skadad. Gärningsmannen springer därifrån och Akils vänner springer efter. Akil ligger kvar på marken och blöder tills ambulansen kommer. I dokument har vi kunnat läsa att han har blivit allvarligt skadad och på sjukhuset berättar en läkare för Akill att han var nära döden. Och några dagar efter attacken så grips gärningsmannen. Jag hade aldrig sett han innan. Men jag vet vem som hade betalat han för att mörda mig. Och det är efter det här mordförsöket som tankarna om att lämna det kriminella livet tar fart igen. Och det är framförallt en persons chat som får Akill att överväga att börja om på allvar. Det handlar om Mikael som då jobbar med social insatsgrupp och som ju försökt tidigare att få Akills förtroende genom att lyssna och käka. Efter att han blev utsatt för det här grova brottet eh, så är det en ganska en eh, väldigt eh, ihärdig motivationsprocess eh, och från, från mitt håll där, där jag eh, jag vill minnas att jag spenderade liksom dagar under några, om det är två veckors tid att jag var hos honom liksom morgon till kväll eh, dels för att hålla honom inne jag vill inte att han blir utsatt för något men sanningen också så jag vill inte att han utsätter någon annan för någonting heller och i det här var det hela tiden samtal kring så här hur går vi vidare härifrån eller hur går du vidare härifrån? Vad ska hända här näst? Vad är bäst för dig liksom i slutändan? Nu finns det en öppning för Mikael att få Akil motiverad till att hoppa av. De pratar mycket, väldigt mycket. Men det som gnager hos Akil är tidigare erfarenheter från olika placeringar. Han hade ju varit med om en del... Eh, placeringar eh, som han var väldigt missnöjd med eh, och det var, väldigt, det var inte så bra placeringar liksom, så att jag förstår att han har varit missnöjd och det var ju också en del av liksom, samtalen såhär, att det, så, på platser som, så som han hade varit tidigare sådana platser vill inte han landa på igen liksom. hur går vi förbi det hur, hur tryggar vi upp och ser okej okay, men om du nu skulle gå med på att lämna hur kan det se ut? Hur kan du lita på att det blir bra? Liksom? Men den stora skillnaden den här gången mot när Akil varit i kontakt med andra myndigheter- är att han faktiskt litar på Mikael. Det tar lite tid för mig att lita på människor. Det är svårt för mig. Men Mikael fick mig att lita på honom. Han gjorde saker som ingen annan som gjorde hans jobb skulle göra. Jag kunde säga något till honom och att han inte får berätta det vidare- och då sa han aldrig någon på det sättet kunde jag lita på honom Akil minns särskilt ett tillfälle hemma hos honom under den tiden när Mikael var där nästan varje dag den här gången säger Mikael något som får Akil att tänka till ordentligt jag sitter hemma någon knackar på dörren det är Mikael han kommer in och vi pratar och då sa han att han kommer gifta sig snart fan var roligt sa jag han sa att han kommer ha barn också. Men så sa han, vad ska du göra? Och jag bara, va? Jag började tänka till. Ska jag ha familj? Ska jag ha barn? Hur vill jag leva? Och då kommer också den största frågan. Är det värt att leva det livet jag lever nu? Och om man är ärlig mot sig själv så hittar man alltid svaren. Och den där tanken börjar gro hos Akil. Är det möjligt att välja en annan väg i livet? Kan han också förändras? Och till slut så bestämmer han sig för vad han ska göra och kontakta Mikkel. Och då sa jag till han, men vi kör på, jag flyttar. Jag ringde, jag ringde över socialtjänst eh, hem till honom. Och så satt vi alla tillsammans och bara planerade så här nu kommer jag inte ihåg exakt hur förfarandet gick till- men säger så här, ja men imorgon vid den tiden- eller om det är övermorgon, så, så då, tar du, då tar du ett tåg dit. Där väntar den här typen av liksom, boende. Och nu går det undan och plötsligt så står Akil på tågperrongen- där han snart ska sätta sig på ett tåg för att åka till en helt ny ort- och starta ett annat liv. Jag visste att om jag skulle sätta mig på tåget- så skulle jag få ett annat liv- jag tänker så här, kommer jag klara mig? Kommer jag ha pengar? Kommer jag klara att vara snäll? Kommer jag klara att ha ett nytt liv? Och vad som hände sen, det kommer vi berätta mer om nästa vecka. Du har lyssnat på Petri Krim om Akill från busig pojke till grovt kriminell. Producent idag var Kina Poyanen, ljudtekniker Johan Hörnqvist och det är skådespelaren Roy Neme som har läst in Kills citat. Tipsa oss på p Sverigesradio.se eller på 073 461 2915. och där når du oss också på Signal. Och följ oss på Instagram där du också kan skriva till oss och vi heter p där. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin.